що немає для нього там нічого. Збагнувся відразу своїм гострим, точним розумом, але змиритися не міг. «Ви знайшли пса імператора?» насмішкувато спитала вона. Запитання невинне і цілком природне, зважаючи на те, що творилося в палаці. Але Генріхом воно струснуло так, ніби захиталася під ним земля. Він злетів з трону, розкарячено ставно проти іупраксії, Побичачимо нахилив голову, спопиляв її поглядом. Вона не горіла, не ставала соляним стовпом, була обурливо жива і прекрасна, незнищима, непідвладна його силі, його владі, його жорстокості. — Ось пес! — гукнув імператор, незграбно перехиляючись у бік. Конрада, мов би намагаючись дістати його довгою своєю рукою. Ось твій пести, сука! Він лаявся так уперше при ній. Хоч те, що робив колись, було тяжче за лайку. Євпраксія розгубилася від такої несподіванки. Не була зготована до цього. Брудне слово штовхнуло її в груди, аж вона відступилася. Але Генріх. Вловив той її порух, вмить підскочив до ефраксії, вчепив всі її волосся, як тоді, коли вперше виявила його глухоту, тягнув до Конрада. «Сичаве обличчя! Іди до нього, йди! На злягання, на кублення, на...» Вона вирвалася, відбігла від шаленця. Але Генрі гнався за нею, тягнув до неї загребущі руки страшний, знавіснілий, невідступний. Знайшли пса твого, хрипів він за пекло. Віддайся йому. Не хочеш імператора? Хочеш пса? І гнався за нею, невідступний як смерть. А той зблідлий, перестрашений, не вмів захистити ні молодої жінки, ні себе самого, не міг зворухнутися, ні подати голосу. І в праксі жіночим чуттям збагнула той єдиний захист, який ще лишався для неї. Останню спробу відбитися від ненависного імператора тепер може й назавжди. Не втікала більше, відважно стріла його очі на очі. Закричала, перекриваючи його хрипке квикотіння. «Чого ти хочеш? Аби я сказала, готова віддатися йому. Я віддамся йому, чуєш? Йому, не тобі, не тобі, не тобі, не тобі!» Генріх ніби ждав цих слів, не розгубився якось, мов би зраділо кинувся до Конрада, хопив його за руки, потягнув до її в праксі. «Чуєш? Вона готова тобі віддатися!» Чому ж стоїш? Біжи і ляж з нею. Я покличу камерарію. Хай вони поможуть тобі війти до неї в постіль. Конрад був холодний, як сніг у горах. Спокійно вивільнився, щепки генріхових рук. Тихо промовив. Не осоромлюйтеся, ваша величність. Навіть найбільша любов не дозволила б мені осквернити ложе мого отця. «Це я твій зареготав імператор. «Сто тисяч свиней, як каже мій заубуш. Твоя мати сплодила тебе з Рудольфом Швабським, і всі це знають, як знають, якою сукою була твоя мати. Що скажеш ще виплотку?» Конрад упав на коліна перед закляклою від усього чутого євпраксією. «Благаю вас! Не слухайте його! На нього не йшло затьмарення. Це вплив тосканських боліт». Простіть, самі не знають, що творять. Ви свята, єдиний свята, до кінця мого життя найсвятіша. Поцілував її руку, підвівся, вийшов з незвичною для нього рішучістю. Імператор знесилено поплентався до трону, майже впав на нього. Волива йому звісилася, видовжилася довга, худа шия, міг би викликати жалість. Коли б не був такий огидний, немовлено було більше й слова. Євпраксія пішла слідом за Конрадом. Вільтруд, яка з'являлася завжди напрочуд, вчасно, уважливо підтримувала імператрицю під руку, тихо схлипувала в темряві, мабуть здогадуючись про те, що сталося в троннім залі. Але Євпраксія не чула тих схлипувань, не чула і не бачила нікого, Темне коріння болю проростало крізь її серце. над того коріння безмовно поставало розпачливе. Коли ж буде кінець усьому? І чи буде? А Генріх, відсававши, знову зірвався з місця, Забігав по залу, загукав. Заубож, заубож! Барона чомусь не було незвично довго. Ще ловив, мабуть, собаку в палаці. Перевертав усе до гори ногами. Це й не відступиться, це знайде навіть те, чого нема. Коли не було того пса, то його слід було вигадати, хай йому чорт. «Заубуш!» Стукить дерев'янки зродився десь далеко, але не квапливий і запопадливий, а якийсь, мов би, недбалий. «Заубуш, сто тисяч свиней, чи ви забули про обіцяну сьому свиню?» Слухай, імператоре. Нікого не випускати з замку. Як буде звелено? Не буде, а вже звелів. Нікого не випускати. Зроблено. Де Конрад? Король германський. Конрад, де цей Курадо? Він виїхав. Виїхав? Як то? Куди? Чому? Що дозволив? Він виїхав щойно, нікому нічого не сказавши. Хто випустив? «Імператоре, він ваш син?» «Хто тобі сказав, що він мій син?» «Про це всі кажуть, і ви, і я. Де він?» «Сказав же, виїхав. Він германський король, його ніхто не...» «Германський король? Хто це сказав?» «Ви самі коронували його чотири роки тому, імператоре. Справді, коронував. А тепер зніму корону. Нас догнати і вернути».